Коли помер батько, мати продала вілу в Цюриху і вирішила повернутися на очі землі. Вона придбала невелике обійстя в Дуклі та знову зажила простим життям. Повернулася до сільського господарства, як цим клопоталися її батьки. Вона трималась десяток корів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 то буде її найвищим виразом дяким. Чижвашенський був повністю спантеличений рішенням товариша, одначе той лише сказав, що повірив щиро її слів і запропонував найкраще з того, що міг дати. Чижвашенський ще якийсь час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 Кинула палити, відростила косо, знову почала носити спідниці та за сільським звичаєм покривала голову хусткою. Вона посвіжила і погарнішала З великою люб'язністю, купно з матір'ю Себастьяна, вони зустрічали гостей, і в домі відчувався достаток в усьому. У їжі, в теплі, в м'яких перинах та в доброму слові. До столу ж Марциновська з усіма не сідала. Хоч, як матір їй просила, вона, наче наймичка, їла сама біля печі. Подальші роки Штукенгайзена проминули між Львовом і поїздками в Духлю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 на певним применшенням. Складалося враження, що для інтелекту Себастьяна Штукенгайзена